Hej, jag heter Hanna och där är första avsnittet av min podcast En riktigt dålig människa Den kommer handla om det samhälle vi lever i, om Sverige idag I det här första avsnittet tänkte jag att vi skulle gå igenom några av de krav och kriterier du måste leva upp till om du vill vara en fullvärdig medborgare och om du fortfarande har någon slags ambition att bli betraktad som en bra människa det första och viktigaste kravet är såklart att du bidrar. Det gör du bäst genom att alltid vara uppkopplad mot jobbets server. Och genom att arbeta riktigt, riktigt hårt. Minst 40 timmar i veckan, men gärna mer. Om jag gissar rätt har man skurit ner på antalet anställda på din arbetsplats. Och då har det kanske blivit så att du har fått väldigt många nya arbetsuppgifter. Men det är egentligen inget problem. Du gillar ju högt tempo. Och att ha många bollar i luften. Du ser alla förändringar som möjligheter. För att du ska kunna bidra på rätt sätt behöver du inte bara ha en kvalificerad utbildning, kompetens och tidigare erfarenhet. Det är faktiskt lika viktigt, eller kanske till och med viktigare, att du har RMI. Rätt mental inställning. Om du har REMI är du samarbetsvillig och har en god känsla för service. Du är snabb och effektiv, lättlärd och strukturerad. Och du känner dig bekväm i att använda både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Målet med ditt arbete är att höja produktiviteten. Och ju mer du anstränger dig, ju mer bidrar du till att BNP skjuter i höjden. Kom ihåg att det här är en tävling- och att vi vill slå alla andra länder på fingrarna. Ökad produktivitet det är också lika med högre tillväxt. Det är egentligen en väldigt enkel matematisk ekvation. Du blir helt enkelt lönsam. Du ger mer än vad du tar. Det andra kravet för att du ska klassas som en bra människa och en god medborgare. Det är att du håller dig frisk. I begreppet frisk ingår inte bara att du ska vaccinera dig mot influensa. Inte få cancer- eller säcka ihop när du drabbas av en stressrelaterad depression. Du måste också ge ett hälsosamt intryck och du ska göra det bästa av ditt utseende. Lite färg i ansiktet, det är till exempel väldigt bra. Att landets invånare ser välmående ut är viktigt. En medborgare med rak rygg, vita tänder, ett slätt ansikte och vältränade magmuskler skapar inte en massa onödig oro. När man ser på den människan, då känner man att allt är okej. Att det finns hopp och att vi kommer klara av det här. Friska och vackra medborgare, de är liksom ett synligt bevis. Ett slags kvitto på att vi har en hög levnadsstandard. Vi mår bra, vi har RMI och vi har mycket pengar i plånboken. Men det finns fler anledningar till att det är viktigt att vi håller oss friska och tar hand om vårt yttre. Alla bra och pålitliga medborgare ser sig själva som ett slags receptionist för landet Sverige. Som en representant för allt det som trots allt fortfarande är unikt och lite bättre i Sverige än i alla andra länder. Vi har ju fortfarande allemansrätt. Vi har pappamånad och vi tror på alla människors lika värde. Att vi är friska och starka gör dessutom att vi orkar med lite längre arbetsdagar- hyd pensionsålder och fler arbetsuppgifter. Och det är bra för då höjs produktiviteten. Och när produktiviteten höjs, då ökar tillväxten. Det tredje kravet som du ska leva upp till, det är att du är positiv. Och det blir såklart lite enklare om du hela tiden håller i minnet att du är din egen lyckasmed. Lite som i USA, men ändå inte. Här i Sverige har vi ju fortfarande ett skyddsnät. Och det har de inte i USA. Men gnäll och syvra det är hur som helst kontraproduktivt. Det leder ingenstans. Och i USA, där är de alla glada och positiva hela tiden. Problem, de är till för att lösas. Och det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Att en positiv inställning gör det enklare. Men om det nu skulle vara så att du inte klarar att lösa dina problem på egen hand- då kan du få fyra till sex samtal med en KBT-terapeut genom företagshälsovården. Mm. Nu är det ju visserligen ett personligt misslyckande för dig att gå till den här terapeuten. Och du kan knappast räkna med någon mer löneförhöjning utöver det, utöver det som kollektivavtalet ger om du bryter ihop inne på chefens kontor. Men det visar ju i alla fall att din arbetsgivare tar sitt ansvar och faktiskt bryr sig. En positiv stämning, det gör att man orkar och att man får mer energi. Gnäll, det tar bara massa tid. Jag vet av egen erfarenhet att det leder till för långa fikaraster och massa tissel och tassel i kopieringsrummet. Gnäll minskar produktiviteten och därmed tillväxten. Det fjärde kravet, det är att du ska hålla med. Och om det blir nödvändigt, ska du vända bort blicken eller blunda. Du ska helt enkelt säga ja till saker som du är ganska säker på att man borde säga nej till. Även om du känner i magen att det är helt fel. Här gäller det att du har lite fingertoppskänsla och koll på en del underförstådda regler. Vissa saker är ju uppenbara för de flesta av oss. Du kan tala på och protestera mot nedskärningar, höjd pensionsålder, extra kränsdagar, långa vårdkar eller stora barngrupper i förskolan. Det är ju faktiskt rätt bistra tider och skatterna har sänkts. Vi har fått mer pengar i plånboken. Och priset för det, det är att vi måste prioritera. Pengarna räcker helt enkelt inte till till allt. Det är extra viktigt att du håller med när du är på din arbetsplats. Tänk efter. Hur tror du själv att det skulle påverka arbetsklimatet och stämningen- om du helt plötsligt började säga rätt ut vad du verkligen tycker och tänker? Att det du gör känns helt jävla meningslöst och dessutom moraliskt fel- att chefen är ett girigt och makthungert svin. Att du tycker det känns obehagligt. Och att du får associationen till stas och Hitler, tyskland av det nya tidrapporteringssystemet. Eller att du tycker att det är sinnessjukt att du som kvinna har lägre lön än din manliga kollega. Han som gör samma jobb som du. Fast lite sämre. Om du säger vad du känner och tänker kommer det uppstå konflikter. Det kommer bildas olika grupperingar. Och allt sånt gör ju att människor tappar fokus på vad som verkligen är viktigt. Det blir svårare att prioritera. Och det är inte bra för produktiviteten. Ja, nu har vi tittat lite närmare på de krav och kriterier du måste leva upp till för att vara en bra människa och medborgare i landet Sverige. Det viktigaste är alltså att du bidrar till ökad produktivitet och tillväxt- och det gör du genom att arbeta. Det ska dig i form av ett snyggt yttre. Eftersom du som medborgare inte bara representerar dig själv och din arbetsgivare. Utan också landet Sverige. Du ska ha en positiv grundinställning. Och vara lösningsorienterad. Oavsett vad som händer. Och du ska säga ja när du känner att du borde säga nej. Ja, det låter ju rätt enkelt. Men vad händer egentligen om du trots alla de där timmarna på gymmet... Och mindfulness i vardagen skulle bli sjuk. Om du vaknar en morgon och inte längre vill eller orkar leva upp till de här kraven. Finns det en pausknapp? Kanske en dold tunnel någonstans som leder ut ur den här oro verkligheten? Det tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på i nästa avsnitt av podden. Och det kommer när det kommer. Hej då och håll ut till dess! Ah <laughs>